פרק ב. ויהי בהעלות אדוני את אליהו, בסערה השמיים. וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. ויאמר אליהו אל אלישע, שב נפו, כי אדוני שלחני עד בית אל. ויאמר אלישע, חי אדוני וחי נפשך, אם אעזבך. וירדו בית אל. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדוניך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי, החשו. ויאמר לו אליהו, אלישע, שב נפו, כי אדוני שלחני יריחו. ויאמר, חי אדוני, וחי נפשך אם אעזבך. ויבואו יריחו.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 וישלך שם מלח. ויאמר, כה אמר אדוני, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישע אשר דיבר. ויעל משם בית אל, והוא עולב הדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר,